bi kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan bagi masing-masing kaum para nabi dan rasul khitab ini pembicaraan ini tujukan kepada al-anbiya wal mursalin bersama umat mereka kami jadikan syir'atan syariat wa minhajan dan minhaj ini surat al-maidah oh tidak salah ayatnya berapa Ya. 48. 48. 48. Maaf saya tidak menghapal ayat. Li kullin minkum syir'atan wa minhajan. Bagi masing-masing kamu kami jadikan syariat dan minhaj. Ya. Syir'atan wa minhajan apa tafsirnya? Di kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Imam al tabari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir تفسير الإمام الشوكالي فتح القادر تفسير الإمام القرطوبي دان لئن لئن كتب تفسير داني فرمفسرين الإمام بحكان صحابي جليل صحابة بصار إمام المفسرين إمام أهل التفسير عبد الله بن عباس من أفسر كان شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة شرعة لتسبيل جالا المعنى الشريعة setiap nabi itu mempunyai syariat agamanya satu, tauhidnya satu la ilah ilallah, syariatnya berbeda-beda wa min hajan, min hat apa? bentuk jamaah dari al-man hat sunnatan, kata ibnu Abbas sunnah setiap nabi itu mempunyai sunnah pada zaman nabi Musa syariatnya syariat Musa dan sunnahnya sunnah Musa demikian juga seterusnya yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulah Muhammad Alaihi muhsalatu wal salam. Maka syariatnya sempurna. Hari ini aku menamatkan agama kalian dan aku menamatkan nikmatku dan aku memberikan Islam sebagai Allah. Katakan bahwa agama kita ini telah sempurna. Allah cukupkan nikmat. Allah merayakan Islam sebagai agama ini, syaratan dan hakikat. Dan kita wajib mengikuti manhaj sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al Ahmad dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid pembantu-pembantunya sehingga menjadi kuat dan terangkat menjadi sahih li ghairihi hadis yang panjang di bagian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lahu asbaha fiikum Musa Kemudian tabatumu, dan teraktumu, lalu lalat. Jika aku menjadi Musa, kerana sekarang Musa itu berada di tengah-tengah kamu. Kemudian kamu mengikuti Musa, dan teraktumu, dan kamu meninggalkan aku, lalu lalat. Niscaya kamu akan tersesat. Kalau sekarang ini ada Musa hidup di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa itu, padahal Musa Nabi yang Alwiman, Nabi besar, Ulul Azmi. Allah ajak bicara langsung Musa. Tidak ada manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali tiga manusia, Adam, Musa dan Muhammad (alayhi salatul salam). Kalau Musa turun di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa, meninggalkan sunnah Nabi, kita akan tersesat. Bagaimana dengan yang selain Musa? Kalau kita mengikuti sipulan, sipulan, sipulan, kita tinggalkan sunnah Nabi, niscaya kita akan lebih tersesat lagi. Ini manhad. Berarti manhad itu adalah metode satu cara untuk memahami menjalani agama kita ini dan ini yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah begitu banyaknya dakwah, semaraknya dakwah di negeri kita ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sahih, benar karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda taraktu fikum amra'in Lantadillul Maatanasab Tumbihi Ma Kitab Allah wa Sunnat Nabihi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali yang selamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan dua perkara itu yaitu Kitab Allah dan Sunnah Nabi. Ini dikeluarkan oleh Alimah Al Malik dengan sanat yang baik dan ini lafaznya tetapi hadis ini banyak pembantunya sehingga naik menjadi Hasan atau Sahih. InsyaAllah Taala. Dan hadis ini cukup uh, masyur Kalau Al-Quran dan Sunnah itu diserahkan saja kepada setiap Muslim Untuk dipahami menurut terjemahan mereka Menurut tafsir mereka Tanpa ilmu niscaya kita akan tersesat Berarti harus ada yang ketigaannya Apa ketigaannya? Pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Ini yang dikatakan Al-Manhaj itu metode untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dari siapa kita ambil pemahaman ini pertama Sunnah Nabi kereta Nabi dalam salah satu hadis sahih yang dirayatkan oleh al Imam Ahmad Al-Limam Abu Daud, al Imam Al-Limam Ad-Ternili al, al -imam Ibn Majah al Ad-Darimi bersabda faalaykum bisunnat hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku tidak faalaykum bil-Quran tidak faalaykum bisunnat limada kenapa karena sunnah sebagai tafsir Al-Qur'an. Seseorang tidak mungkin dapat memahami Al-Qur'an tanpa sunnah Nabi. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi yang mulia, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma unzila Kami turunkan kepada engkau Al-Zikra Al-Qur'an ini litubayyana lin Agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia Apa yang diturunkan kepada mereka itu Al-Quranul Karim ini Dan agar mereka itu berpikir Berarti maknanya Bahawa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Pentafsir Al-Quranul Karim Para sahabat itu orang Arab Orang Arab tulen, bahasa Arabnya fasih Tidak sanggup memahami Al-Quran begitu saja Tanpa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Berarti Nabi itu Mubayyin orang yang memberi penjelasan terhadap Al-Quran Al-Karim. Ketika seseorang memahami Al-Quran, bahkan mendakwakan Islam, menjalani Islam tanpa Sunnah Nabi yang mulia, dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Karena berarti dia melangkahi Allah melangkai khalik langsung Allah harusnya nabi dijadikan perantara bukan perantara untuk meminta-minta setelah beliau wafat tapi perantara untuk mendekatkan diri kepada beliau kepada Allah tabaraka taala dengan perantara sunnah beliau karena seseorang tidak akan diterima takarrubnya pendekatan dirinya kepada Allah takwanya kepada Allah tanpa melalui nabi yang mulia firman Allah subhanahu wa taala nayyati ar-rasul faqad ata Allah Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa. Cari sendiri ayatnya. lah Man <manyuti> rasul faqad ata'a Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu in kuntum tuhibbulllah fattabi'uni yu'zibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan hai hey Muhammad, jika memang kamu mencintai Allah, katakan kepada manusia yang mengaku-ngaku dia mencintai Allah Para ulama salaf mengatakan bahawa ayat ini merupakan ibtilak. Ujian bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tetapi tidak itibak kepada Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam. Ujian bagi kita yang memperjuangkan Islam tanpa melalui Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam. Dan ayat yang mulia ini merupakan ayat yang agung dan besar sekali tentang keutamaan orang yang itibak mengikuti Nabi. Pertama, yohabikum Allah, Allah akan mencintai kamu. Berarti akan memperoleh mahabbat mahabbah Allah, kecintaan dari Allah. Yang kedua, mafkirah, wa yafkir lakum zinubakum. Berarti seseorang yang akan takarub mendekarkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, halus melalui Nabi yang mulia, Rasulullah SAW. Perantara, antara Khalik dengan makhluknya, bukan perantara untuk tawasul, sebagaimana yang dikerjakan oleh kaum kita mendatangi kubur Nabi dan meminta-minta kepada Nabi kalau kubur Nabi saja sudah tidak boleh apalagi kubur fulan dan fulan Nabi katakan aidan. jangan kamu jadikan kuburku ini tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu Nabi katakan demikian kerana kubur bukan tempat ibadah secara mutlak dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-imam muslim بل لئن لئن امام عنه الحديث ينترى الامام احمد بن حمز رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر سبدة <تصفيق> ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقعة ها كده حديثة لا تجعل قبري لا تجعل بيوتكم مقابر جانا كمجدكا رمح رمح كمسبب كبورا ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقعة Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis yang mulia ini mengatakan bahawa rumah yang di, di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Tidak dikerjakan ibadah sunnah di dalamnya sama seperti kuburan. Karena Nabi larang jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Al-makna bahawa kuburan bukan tempat ibadah. Kalau boleh seseorang membaca ayat Al-Quran di kuburan, maka Nabi akan berkata jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tetapi kalau dikatakanlah tak jalan buaya ataupun makabir, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Almanhaj, as sunnah lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, lanjutan dari sabda nabi yang saya bacakan tadi. Faalaykum bissunnati wa sunnatil khalafail rasulillah almahdiyyin. Abu Alih bin nawajiz واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثات البدع yang awalnya hadis ini nayays minkum ba'di fasayarahu ihtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rasyidin almahdiin 'uddu 'alayha siapa yang hidup sesudahku nisa dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak Jalan keluarnya mana? Fa'alaykum bisunnatin Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku Wasunnatil khulafaa al-Rashidin Wasunnatil khulafaa al-Rashidin al Mahdiin. Dan sunnah khulafaa al-Rashidin al Mahdiin. Siapa al-khulafaa al-Rashidin? Para ulama kita menafsirkan Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali Empat orang ini yang mewakili sekalian sahabat Yang dalam salah satu hadis Yang diriwayatkan oleh al-imam al-Tirmidhi Al Imam hakim, di kitabnya Al Mustadrak, dengan lebih la dihijih. Insya Allah Taala, kalau ada jalan yang lain untuk menguatkannya, sekurang-kurangnya hadis ini hasad. Dan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang perpecahan ummat ini, hadis tentang perpecahan ummat ini derajatnya mutawatirun, diriwayatkan oleh belasan orang sahabat, belasan imam. Jadi orang yang mengatakan Hadis ini dhaif, tidak syak lagi orang ini mubtadiin, Masing pemula dalam ilmu hadis. Hadis ini sahih. Naam. Al-Syaikh Yusuf Bardawi mengatakan bahwa hadis ini dhaif, Yusuf Bardawi bukan ahli hadis. Al-Syaikh Al-Albani ahli hadis. Jadi tidak bisa merujuk hadis kepada Yusuf Bardawi yang belakangan ini pahamnya agak agak aneh begitu ini. a'lam. Saya punya pembicaraan tersendiri terhadap beliau ini InsyaAllah Rasulullah SAW katakan alaihi wa aswabi. Setelah menerangkan firqah-firqah Umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 golongan terancam neraka Ini tidak berarti mereka kekal di neraka Tidak ada ulama yang mengatakan demikian Satu golongan selamat Ketiga ditanya siapa mereka ini, dalam riwayat al-imam Abu Daud, al-imam Ahmad dan lain-lain, Nabi bersabda al-jama'ah dengan bentuk mufrad, bukan al-jama'at. karena Islam tidak mengenal al-jama'at, jama'ah-jama'ah. Islam mengenal satu jama'ah, al-jama'ah. Al-jama'ah itu, mufrad. Kemudian Islam jama'ah mengambil hadis ini, memperkosa hadis ini. Mereka mendakwakan, ah ini yang dimaksud jama'ah adalah jama'ah kita. Allahu Akbar. Seperti itu. Seolah-olah Nabi bersabda 15 abad yang lalu Untuk ketuanya itu Siapa ketuanya namanya? Yang sudah mati Nur Hasan Ubaidina Nur Hasan Ubaidina tidak fiqh Dia ini tidak memiliki ilmu Bahkan kila dikatakan bahwa dia pernah mencuri di Mekah Wallahu'alam Jadi riwayat mankul dari Islam jamaah itu tidak sahih Karena sanatnya ada orang-orang yang do'if Ada orang-orang yang pembohong Bagaimana bisa diterima Siapa yang dimaksud al-jama'ah dalam hadis yang mulia ini? Ditafsirkan oleh riwayat al-imam al-Tirmidzi dan al-imam Hakim tadi, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Ini yang mewakili ini yang dimaksud wassunnatil khalafail roshidin al-mahdiin. Berarti metode beragama itu, cara memahami agama ini. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Rujuk ilal kitab wa sunnah Rujuk kepada Al-Kitab dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Ala fahmi sahabah Menurut pemahaman para sahabat Ridwan Allah alaihi majma'in Ini yang dikatakan Al-Manhad Kerana Allah perintahkan demikian Dan Nabi tidak cukupkan bersabda Fa'alaykum bi sunnati saja Nabi ringi wa sunnatil khulafai rasyidin Nabi tidak cukupkan dengan sabdanya ma'ana alaih, tidak. Tapi ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku, bukan aku saja, dan para sahabatku. Kenapa harus sahabat? Pertama, sahabat telah dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dihormati oleh Rabbul Alamin. Turun ayatnya dari langit yang ketujuh itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari kaum Muhajirin dan orang-orang Allah reda kepada mereka. Dan mereka pun reda kepada mereka. Dan mereka pun reda kepada Allah. Allah telah sediakan untuk mereka sorga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Tawbah. Ayat 100. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan ketinggian kemuliaan para sahabat yang Allah telah katakan radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka pun akan memperoleh radhiyallahu anhum keridhaan Allah dengan syarat wal ladzina dan orang-orang yang mengikuti mereka siapa dumirhum di ayat yang mulia ini kalau bukan al-muhajirin wal anshar Berarti kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini Apabila kita mengikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat Ridwanallah arayhim ajma'in Itu yang pertama Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk tabligh Menyampaikan al-islam ini kepada manusia dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan muslim. Pada hajatul Wada Di hadapan lebih dari seratus ribu sahabat. Nabi Alaihi Wasallam bersabda dengan sabdanya yang panjang sekali. Menasihati kaum muslimin dan umat beliau yang akan datang. Kemudian di akhir hadis, di akhir pembicaraan dan khutbah beliau. Beliau mengatakan, Liuballigi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir Berarti Nabi langsung memerintahkan sahabat Sebagai penyambung lidah beliau yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin Ini menunjukkan bahawa sahabat itu orang-orang terpercaya Sahabat itu orang-orang yang berilmu Kalau sahabat itu bukan orang-orang yang tidak terpercaya Bukan orang-orang yang siqah Dan sahabat itu bukan orang-orang yang berilmu Tentu Nabi tidak perintah untuk menyampaikan agama ini Karena menyampaikan agama ini sungguh sangat berat sekali. Sejak itu bertebaranlah para sahabat ke seluruh perloksok negeri ini. Sampai ada sahabat yang mati di Rom, di Roma. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Belibu anni walau ayat, Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini hadis tidak boleh sembarangan orang memakainya. Jadi jangan beralasan setiap orang bisa jadi dai beralasan dengan hadis yang mulia ini. Fa subhanallah. Kalau gitu semuanya bisa jadi ustad. Hadis ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa ayat yang dimaksud di sini bukan ayat Al-Qur'anul Al Karim. Sehingga orang berdasarkan hadis ini maka timbullah firqah Orang-orang yang memahami cukup Al-Quran saja tanpa hadis. Ayat di sini adalah al-jumlah. Karena ayat menurut luga bahasa Arab jumlah. Jadi sampaikan dariku meskipun satu jumlah saja. Meskipun sedikit. Baik itu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Jadi ayat dalam hadis yang mulia ini diartikan menurut luga. Bukan menurut istilah yang biasa kita pahami. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan tentunya orang-orang yang berilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah Taala ancam orang-orang yang menyimpang dari perjalanan para sahabat. Mana ayatnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَمَنْ يُشَاكِكُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ فَائِرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَعَنَّمَ وَسَعَدْ مَصِيرًا Barang siapa yang memusuhi menentang Rasul Sesudah nyata baginya kebenaran وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ Rasul, بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ الْهُدَ Al-Hidayah, Al-Islam sudah nampak bagi dia Allah tidak cukupkan firmannya hanya sampai di sini Ya Allah lanjutkan firman-Nya: "Wajat tabi' ghair mu'minin dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang mu'min. Siapa orang mu'min di ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat? Karena tidak ada orang mu'min ketika turunnya ayat yang mulia ini selain para sahabat. Ridwan Allah aleyhimajumain. Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti tarekah perjalanan para sahabat." Firman Allah di ayat yang lain kuntum khairu ummatin ukhrijat nas untuk siapa itu kuntum khairu ummatin siapa umat ketika turunnya ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia kalau kita mengikuti perjalanan para sahabat kalau tidak kita tidak masuk ke dalam ayat yang mulia ini jadi jangan sembarangan membawakan ayat yang mulia itu mendakwakan kita nah anu kuntum khairu ummatin ukhrijat nas padahal kita tidak mengikuti thariqah para sahabat ridwan Allah alaihi majma'in kita lanjutkan wayat tabi'i ghairu mu'minin para ulama kita di antaranya al-imam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatuallahi alaihi rahmatan wasi'atan shallallahu ta'ala di kitabnya Naqdul Mantiq di awal kitabnya siapa mereka ini as-sahabah mereka ini adalah para sahabat Nabi Berarti orang yang memusuhi Rasul, tidak mengikuti Sunnah beliau, tidak mengikuti perjalanan para sahabat, Allah ancam dengan firman-Nya: Nuwalihi mawwalah, kami akan sesatkan mereka ke mana mereka tersesat. Walusrihi jannah mawsaat masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jannah dan jannah itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 115. Yang keempat, kita diperintah beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Allah berfirman kepada orang-orang munafiqun. Wa iza kielanahum aminu kama amanan nas kalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakilla ya'lamul. Awal-awal surat Al-Baqarah. dan apabila diperintah kepada mereka orang-orang pun, -orang aminu kama amalan nas berimanlah sebagaimana manusia telah beriman siapa manusia yang ketika turunnya ayat yang mulia ini kalau bukan para sahabat berarti kita diperintah beriman sebagaimana keimanannya para sahabat ridwan Allah alaihi majum'ain saudara-saudara yang saya cintai panjang pembicaraan ini kalau kita lanjutkan mengenai manhad dan ilmu ini ada satu ayat lagi yang perlu saya sampaikan Akhir surat Yusuf Kalau tidak salah ayat 118 Akhirlah pokoknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi yang mulia Qul hadihi sabili ad'u ilallah Ala basiratin ada wa man ittaba'ani Katakan hai hey Muhammad kepada mereka Inilah jalanku Ini jalan yang lurus Atas dasar apa? Alah adu'u ilallah. Aku ajak manusia ke jalan Allah. Al-da'wa ilallah. Bagaimana atas dasar apa? Alah basiratin. Atas dasar basirah. Apa makna basirah ini? Para ulama menafsirkan. Di antaranya al-limam ibn Kathir. Di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Basirah maknanya burhanun syar'iyyun wa akliyun. Burhan, hujjah. Dalil Berdasarkan dalil-dalil syara' Al-Quran dan Sunnah Dan berdasarkan dalil-dalil nakliya Ini khujjah basira Ini ad-da'wah Allah. Da'wah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Aku bersama orang-orang yang mengikutiku Pertama, ad-da'wah Allah. Mengajak manusia untuk mengajak manusia ke jalan Allah Mendakwakan manusia ke jalan Allah Sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Kedua, caranya, hujjahnya. Ada basiratin. Atas dasar basirah. Keterangan dan ada dalil. Ada bukti. Hujjah yang kuat. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Ringkasnya. Masalah yang pertama. Apa yang telah kita tinggalkan adalah. Man para sahabat. Ridwan Allah alaihim Cara kita beragama. Berarti harus ada ketiga, tidak cukup dua. Kembali kepada Qur'an sunnah. Tidak cukup. Di mana letak tidak cukupnya? Tidak cukupnya adalah bagaimana cara memahami Al-Kitab dan Sunnah. Kenapa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah? Bukan tidak cukup hujahnya. Tetapi untuk memahaminya itu harus mengikuti pemahaman para sahabat Ridwan Allah alaikum ajma'in. Karena itu Sahabiyun Jalil, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan jangan kamu kerjakan satupun ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Dan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, La tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabat. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka. Satu mut, satu mut itu Ya dua kepalan orang dewasa Atau setengah mut saja tidak sampai Alangkah tingginya derajat para sahabat Dan mereka akidahnya satu Keimanannya satu Tauhidnya satu Tidak ada seorang pun diantara sahabat Yang mengingkari azab kubur Tidak ada Semuanya mengatakan azab kubur itu hakkun Karena hadis-hadisnya mutawatirun Dan tercantum dalam Al-Quranul Kirim Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, kami mengatakan azabul qabri. Al-Imam An-Nasa'i memberikan ziadah, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak benar adanya. Kalau saudara bertanya kepada para sahabat, melihat kepada A'far, perjalanan mereka, saudara ajukan pertanyaan di mana Allah? Mereka akan menjawab serentak fis sama. Kalau sekarang kita berkeliling Indonesia Kita bertanya Aina Allah Di mana Allah yang kita sembah itu Akan timbul beberapa pertanyaan Oh Allah itu ada Fiqolbi di hati kita Allah itu ada di diri kita Satu lagi menjawab lah Adri saya tidak tahu Yang lain lagi menjawab Allah fiqolbi makan Allah di segala tempat Berarti ada bersama kita sekarang ini Kalau Allah di segala tempat Berarti Allah ada di jalan-jalan Ada di pasar-pasar Walayyadubillah Sebagian lagi mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak belakang. Lalu di mana? Berarti tidak ada. Berarti kita menimbah kepada sesuatu yang tidak ada. Ini bukan akidah Islam. Bukan akidah Islam. Jangan harap kaum muslimin akan menang. Kalau dia tidak mempunyai tawkhid yang kuat. Allah telah berfirman. Al-Rahman wa al arshista wa al-Rahman. Ar Bersemayam di atas ars yang sesuai dengan kebesaran kemuliaannya Tidak boleh kita bertanya bagaimana caranya Dalam salah satu hadis sahih Yang diriwayatkan oleh imam muslim dan lain-lain imam Sampai belasan imam meriwayatkan Nabi pernah bertanya kepada seorang budak perempuan Aina Allah mana Allah Jawab budak perempuan itu Fis sama di atas langit Man ana kata Nabi Siapa saya Jawab perempuan budak perempuan itu Anta Rasulullah Engkau uh, utusan Allah Jawab Nabi kepada Tuannya, aatik, apa indah mukminah. Merdekakan budak ini karena budak ini telah mukminah. Berarti maklumnya orang yang tidak meyakini Allah Allah di atas langit yang tujuh saja, bersemayam sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Dia tidak di mana mana. Dia tidak menyertai kita dengan zatnya. Yang menyertai kita adalah ilmu Allah Fikul Lima. Tetapi zat Allah ada di atas saja. Itu orang mukmin dan mukminah. Dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Tanya kepada hati kita. Ketika hati kita mengeluh. Mengadu kepada Rabbul Alamin. Ya Allah. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kemana hati kita itu berjalan? Ke bawah atau ke atas? Manusia yang tidak rusak fitrahnya akan mengakui bahawa hatinya itu berjalan ke atas. Ini akidah yang azim. yang akidah yang azim. Akidah yang besar sekali. Yang telah dilupakan oleh... Umumnya kaum Muslimin di negeri kita ini, sementara kita mengharapkan menang dari yahud Wan Nasarah. Kal, sumpah kal.